și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va anunță iubiți ascultători aducerea programului I101 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce iubiți ascultători în fața Evangheliei după Ioan, capitolul 8, din care ne vom începe meditația noastră cu versetul 6. Înainte de aceasta însă, Iată una din meditațiile din cugetările preotului Iosif Trifa. Povestește dumnealui că pe ulița care ducea spre casă aveam un dușman. Era un câine de o gradă care ori de câte ori mă vedea că trec, se repezea la mine și mă conducea până departe cu alaiul. Umblam pe atunci cu un băț în mână. Poate pentru a mă sprijini, poate pentru a mă apăra de câinii cei răi, poate doar pentru a mă afla în treabă. Am încercat în ultima vreme să trec pe celălalt trotuar, dar în zadar. Javra nu mă lăsa în pace. S-ar fi zis că aveam față de câine o datorie pe care nu voiam să-i o plătesc. Chiar și umbra mea pe drum îl turbura din liniștea sa casnică. Drept care de la o vreme începusem să-l urăsc, căci numai pe mine mă lătra zilnic dintre toți trecătorii. Adeseori eram nevoit să arunc bățul sau o piatră ca să scap de el. Vădit lucru că în ochii săi, ca și în ai mei, se putea citi ura. Când privirile noastre se întâlneau, scăpăra ceva din senin. Mai târziu, m-am hotărât totuși să-mi schimb atitudinea față de el. La început, din prevedere, îmi ascundeam bățul sub haină când treceam prin fața ogrăzii sale și când se repezea să mă latre, eu luam cu binele pe dușmanul meu nepotolit. Măi, prietene, ce tot ai cu mine? îi spuneam, arătându-i o privire plină de bunătate. El mă mai hămăia dată de două ori, bănuindu-mă că am sub haină bățul cu care îl ne necăjisem de multe ori. Eram, cum s-ar zice, în armistițiu. După câteva zile de încercare, lăsai de tot bastonul acasă și treceam nestingherit, căutând privirea lui cu iubire și cu milă. Ce mai faci, prietene?" îl întrebam cu glas blajin și el îmi răspundea cu coada lui stufoasă, pe care o vântura ca pe un steag de pace. Și-am rămas prieteni, dându-ne binețe de câte ori treceam prin fața ogrăzii sale. Iar în gând îmi ziceam, Până și animalele înțeleg cum se cuvine legea iubirii adevărate." Dar noi cum înțelegem iubirea Domnului față de noi? Răspundem noi cu aceeași iubire? Iată, iubiți ascultători, că de multe ori jignim animalele când ne adresăm epitete unu-altuia cu aceste cuvinte parcă ar fi un câine, parcă ar fi un porc, spun oamenii se îmbată ca un porc. Sunt convins că porcii, dacă ar avea grai, s-ar simți ofensat și ne-ar da în judecată pentru că nimeni n-a văzut un porc bând până să se îmbete și să se tăvărească prin noroi. El se tăvărește prin noroi ca acesta instinctul lui, dar nu că se îmbată. Omul însă face mai rău decât el, pentru că el se îmbată și se tăvărește prin noroi din pricina băuturii. Dracul beției îl târăște și îl duce în toate nenorocirile. Iată că și animalul acesta, câinele acesta, când a văzut, Dovezi de bunătate și de dragoste din partea omului acestuia s-a îmbunat. Numai noi, oamenii, avem dovezi de dragoste de mare din partea lui Dumnezeu și totuși nu ne îmbunăm. Câți dintre noi rămân încă înrăiți împotriva lui Dumnezeu, deși Dumnezeu ne-a arătat și ne arată zilnic atâtea dovezi de mărinimie și de dragoste. În afară de Domnul Iisus Hristos pe care L-a dat ca răscumpărarea noastră, prin el ne dă și astăzi nețărmurite dovezi, zi de zi ne hrănește, ne dă aer, apă, soare, pâine și noi totuși rămânem dușmanilui, nevrând să căutăm fața lui, ne întorcându ne la el, ne răspunzându-i cu dragostea cu care ne-a arătat-o el față de noi. În loc să-i întoarcem și noi inima ca drept recunoștință și aceasta tot spre binele nostru, îi întoarcem spatele, Umblăm numai după plăcerile noastre, nu ne interesăm de cuvântul său cel scris, nu ne interesează voia sa. Va veni însă o zi tristă, când toți cei care n-au vrut astăzi să-l pună la socoteală pe Dumnezeu ca mântuitor, îi va pune el în socoteală ca împotrivitori față de el. Și vai, cine te mai poate scăpa? Doamne Tată Ceresc, ajute ne te rugăm ca și prin mesajul pe care îl vom asculta, să luăm aminte încă o dată la îmbierile tale pline de dragoste și ca răspuns la acestea să-ți răspundem și noi predându-ne ție și primindu-L pe Domnul Isus Hristos, dovada ta de dragoste cea mai mare, să te urmăm spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Cei viața ta? E o plință. Cu care scrime mereu pe-un drum Și-apoi la ultima portiță Când vrei să ștergi Ca pe-o tabliță Nu se mai șterge nici de cum Hai, a vii. Sfânta și creșul, Iisus își cerge al vieții drum, Cum trece pe se creșul. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, din care ne începem meditația cu versetul 6. Versetul 6 sună în felul următor. Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui, dar Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Ne aflăm deci în templu, înconjurați de ceata preoților celor mai de seamă, și farisei, acești oameni care îl urau de moarte pe Domnul Isus și căutau pe toate căile să scape de el. În dimineața aceasta i-au adus înainte o femeie prinsă chiar în faptul ei și vroiau să-l prindă pe Domnul Isus cu vorba, punându-l cum zicem noi la mijloc. I-au spus, învățătorule, legea spune că pe astfel de oameni, pe astfel de femei să le omorâm cu pietre. Tu dar ce zici? Iar versetul de acum ne spune că ne arată că ei spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Căci dacă Domnul Isus ar fi spus omorâți-o și ar fi compromis atunci misiunea lui care a venit să dea viață. Dacă ar fi spus iertați-o, atunci contravenea legii Vechiului Testament și ei ar fi vrut să-l omoare și pe el. Aveau dreptul pentru că el s-ar fi dovedit apărătorul păcatului. Erau foarte bucuroși acum că l-au prins pe Domnul Isus la mijloc. Cuvântul ne arată însă că Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Pentru ce punem întrebări noi, semenilor noștri? Din dorința sinceră de a afla adevărul și apoi să ne supunem acelui adevăr? Sau ca să-i ispitim, cum făceau fariseii cu Domnul Isus, să scoatem din sufletul lor un răspuns pe care apoi să-l întoarcem împotriva lor, să-l răstălmăcim cum ne place nouă? Fiți sinceri, frații mei, și cercetați-vă în lumina celor zise, căci Dumnezeu ne cunoaște și nu lua să ne viclenia, chiar dacă este îmbrăcată cu cele mai strălucitoare haine. Fariseii puneau întrebări Domnului Isus și se foloseau de scriptură ca să-L ispitească, să-L prindă cu vorba și apoi să-L poată o sândi la moarte. Prin întrebările sau lucrările noastre, noi dăm viață cuiva sau căutăm să-i o luăm? Chiar și ponegrirea bunului nume este o ucidere. Spune la Iov 5, versetele 13 și 14, el prinde pe cei înțelepți în viclenia lor și planurile oamenilor înșelători sunt răsturnate, dau peste întuneric în mijlocul zilei. Iată care este soarta unor astfel de oameni. Și după cum vom vedea în versetul următor, au plecat rușinați din fața Domnului Iisus, înapoi în întunericul din care veniseră, pentru că n-au vrut să-L primească pe Domnul Iisus, pentru că ei veniseră la lumină la Domnul Iisus, dar nu cu gândul de a primi lumină, ci cu gândul de a o întuneca. Oare se poate? Întotdeauna întunericul a fost biruit și este de lumină. Dacă Domnul Iisus ar fi dat fariseilor sfatul, să o moare cu pietre pe femeie, faptul acesta, așa cum am mai amintit, nu se potrivea deloc cu harul pe care îl arăta el. Dacă ar fi spus să fie iertată, acest lucru ar fi fost totuna cu necunoașterea autorității legii. El urăște de moarte adulterul, este adevărat, Domnul isus urăște păcatul, dar urăște și mai tare josnicia iscoadelor. Îndârjirea celor fără inimă, neobrăzarea păcătoșilor care vor să judece ei păcatul. De aceea, la început, el n-a zis nimic, ci s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ, ca un om stăpânit de alte gânduri, nu de ceea ce se petrecea în jurul lui. Ce mare și dumnezeiască înțelepciune! Să învățăm și noi credincioșii Domnului Iisus din ea ca să fim feriți de multe pagube duhovnicești. Dacă rămânem în lumina Mântuitorului nostru, sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu ne vom grăbi niciodată să răspundem la întrebări sau să luăm anumite hotărâri pe care apoi cu greu se mai pot îndrepta sau nu se mai pot niciodată. Mai bine să ne pare rău că am tăcut decât că am vorbit. Asta omenește zis, căci Dumnezeiește și vorbirea și tăcerea au vremea lor și se poate face tot atât de mare bine sau rău, și cu tăcerea și cu vorbirea depinde dacă o facem în ascultare sau neascultare de lumina voiei lui Dumnezeu. Să învățăm de la Domnul Isus și să vorbim și să tăcem. Să nu tăcem când trebuie să vorbim și să nu vorbim când trebuie să tăcem. Isus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. De două ori citim în Biblie că a scris Dumnezeu. Odată când a fost dată legea, care arăta păcatele omului în exodul 32 și odată când a fost adus noul legământ care ierta pe păcătoși. Cu privire la scrisul Domnului Isus cu degetul pe pământ s-au zis multe. S-a zis că el ar fi scris păcatele fariseilor și a recărturarilor și adulterele lor. Aceasta însă este numai o părere, căci nimeni dintre oameni n-ar putea spune cu tărie ce a fost scris pentru că nimeni nu știe. Dacă ar fi fost nevoie de așa ceva, Duhul Sfânt ar fi adus aminte apostolilor și ei ar fi scris. Să nu forțăm ușa tainelor, care nu ne sunt nouă descoperite, căci nu vom putea deschide niciodată cu vreo cheie de pe pământ. Dumnezeu ne dă numai ceea ce ne trebuie pentru creșterea noastră duhovnicească. Așadar, Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. După cum s-a spus mai sus, nimeni de pe pământ nu știe ce a scris Mântuitorul cu degetul său. Totuși putem spune ceva. Scrierea lui era scrierea Harului și a vieții. Să nu scriem nimic și niciodată, frații mei, decât atunci când ne plecăm în jos așa ca Mântuitorul nostru, adică dintr-o stare smerită, și să muiem pana numai în cerneala Harului și a dragostei dumnezeiești. Atunci scrisul nostru este purtător de viață și de frumusețe cerească. În continuare, în versetul 7, Evanghelistul Ioan ne descrie cum s-au petrecut lucrurile și citim. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis. Acela dintre voi, care este fără păcat, să arunce cel din cu piatra în atunci când cineva începe să judece în fața ta pe aproapele, pleacă-ți fața ca să dovedești prin aceasta că nu te unești cu el la o asemenea faptă și ca să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Când însă vezi că stăruiește în planul lui de osândire și te silește și pe tine să iei o hotărâre împotriva lui, ridică-te să aperi adevărul dintr-o stare smerită și blândă, la fel ca și Domnul Isus, Fiindcă nu încetau să-L întrebe, el s-a ridicat în sus. Pentru apărarea vieții și adevărului, trebuie să te ridici, nu să fii nepăsători, căci de la nepăsare până la lașitate și trădare nu mai este niciun pas. Trebuie să te ridici să aperi cauza lui Dumnezeu în fața norodului când vezi pe cei orbiți de propriul lor păcat înaintând în lucrarea lor distrugătoare. Nimic nu face pe om mai orb față de păcat și mai crud față de semeni, ca propriul său păcat. Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tăi cu piatra în ea? După lege, așa era. Cel care a fost martor când aproape de a săvârșit păcatul viei și care era în același timp el curat de orice păcat, trebuia să arunce cel din tăi cu piatra, așa cum se arată la Deuteronomul capitolul 17. Domnul Iisus, în împrejurarea aceasta, a apărat și legea și harul. El ura păcatul, dar iubea pe păcătos că își dorea să-l mântuiască. Cu câtă ușurință și cât de repede aruncă oamenii cu pietre unii între alții. Noi ne am făcut de atâtea ori acest lucru. În lume, oamenii întâi se joacă cu păcatul, iar poftele sunt scoase la mezat. Când a venit însă căderea în ceva prea de tot, cel căzut este judecat și o Omul Omului Dumnezeu face tocmai din potrivă. El este milos în judecata lui, cum a fost Domnul Isus față de femeia prinsă în prea curvie, care totuși își simțea mai mult ca oricine vina ei. Credinciosul știe bine că orice păcat, chiar dacă este ascuns sau reparat în fața omului, ne desparte de Dumnezeu, de aceea se ferește cu multă grijă de ademenirile atrăgătoare ale păcatului. Dar el mai știe că trăiește din har și că zi de zi are nevoie să ceară iartă negreșelile greșelile noastre. De aceea el nu adună pietre ca să le arunce în semenii săi, ci ascultă de cuvintele Scripturii Sfinte care spune Dragostea acopere o mulțime de păcate. Dacă ne cunoaștem propria noastră vină, nu vom mai judeca fără milă vina acelui alt. Să lăsăm pe Dumnezeu să ia hotărârea. Tu, mai degrabă, ajută pe fratele tău să iasă din păcat și să meargă pe calea neprihănirii. Cu toată dreptatea, Traian Dor scrie despre acest lucru în felul următor. Cine este fără păcat, acela nu aruncă cu piatra în nimeni. Numai cel care s-a spurcat cu păcatul este gata să lovească și să ucidă. Numai acela este grăbit să arunce în altul, care este el însuși vinovat de fapta pe care o sândește la semenul său căci păcatul nimicește în orice suflet în primul rând bunul simț și apoi mila cât de bun este Dumnezeu și cât de stăruitor este el față de noi ca să ne învețe lecțiile lui minunate ferice de cel care învață cu trăirea lui și o aplică în viață practicile lecțiile cuvântului sfânt în versetul următor la versetul 8 după ce Domnul Isus le-a spus, deci, cine este dintre voi fără păcat să arunce cel din cu piatra în el, la versetul 8 citim că s-a plecat iarăși și a scris cu degetul pe pământ. Când Domnul Isus repetă o vorbă sau o lucrare, înseamnă că vrea să ne învețe ceva de mare însemnătate. Să fim, deci, cu mare băgare de seamă la repetările Mântuitorului nostru. După ce le-a răspuns fariseilor prin cuvintele, cine dintre voi este fără să arunce cel din tăi cu nea, a lăsat ca focul acestui răspuns să-și facă lucrarea în cugetul acestor oameni înrăiți, să le ardă toate argumentele lor de paie, iar el s-a plecat din nou să scrie cu degetul pe pământ. El a vrut ca singur focul adevărului din cuvintele sale să le ardă cugetul și nu privirile sale dumnezeiești. Ce a scris el prima și a doua oară cu degetul pe pământ, nimeni nu poate ști. Fericitul Augustin zice, pe pământ Mântuitorul n-a scris păcatele acuzaților. Iar Sfântul Ambrozie zice, Mântuitorul Isus Hristos n-a scris nici păcatele, nici pedeapsa cuvenită acuzatorilor, căci în acest caz s-ar fi făcut judecător, ceea ce el a refuzat totdeauna ci el scria ca un om ce nu vrea să fie amestecat în asemenea lucruri care nu-i fac plăcere. Tradiția spune că nu-i singura împrejurare în care a scris Domnul Isus. Astfel, Eusebiu, în istoria bisericii, povestește despre o așa zisă scrisoare a Mântuitorului către regele Abgar din Edesa, din Mesopotamia. Dar noi nu ne luăm după ceea ce spun oamenii, ci după cuvântul lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt l-a dat, l-a amintit Sfinților Apostoli să-l scrie. Pe acesta îl primim, îl credem și ne supunem în totul lui. Deci Domnul Iisus a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Farisei voiau să se folosească de lege cu privire la femeia adulteră, însă trebuie să țină seamă că legea îi privea și pe ei. Domnul Iisus folosește, deci, legea în toată puterea ei și în ce privește cugetele lor și avea dreptul să facă acest lucru pentru că el însuși o dăduse pe muntele Sina. Scriind din nou cu degetul pe pământ, el lasă luminii cuvântului său timpul necesar ca să pătrundă în cugetele lor. Neputând să se dea la o parte din fața lucrării acestei lumini adevărate care venind în lume luminează pe orice om, Atât pe cel ce leapă cât și pe cel ce o primește, fariseii, după cum vom vedea, au plecat rușinați. Și pe noi, lumina cuvântului lui Dumnezeu ne pătrunde. Care este starea noastră față de această cercetare? Să nu pierdem prilejul, ci mai bine să ne lăsăm biruiți de adevăr spre mântuirea și desăvârșirea noastră. În versetul 9, versetul următor, citim. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cel mai bătrân până la cel din urmă, și Isus a rămas singur cu femeia care stătea la mijloc. Dragul meu, ce se întâmplă cu tine când auzi cuvântul lui Dumnezeu? Rămâi neclintit în starea în care te aflai? Sau te mișcă spre mai bine, spre o hotărâre mai adevărată de a asculta de Dumnezeu? Numai tu știi lucrul acesta. Farisei și cărturarii, când au auzit cuvintele acestea ale Domnului Isus, s-au simțit mustrați de cugetele lor și au ieșit afară. Iată un lucru care le face cinste, în sfârșit, fariseilor, acești vrăjmași ai Domnului Isus, pentru că de alte dăți ei vociferau și se tulburau. De data aceasta însă cugetul lor, această santinelă pusă de Dumnezeu în om, nu adormise, ci i-a scuturat ca să-și vadă vinovăția și să plece rușinați. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru această strajă aceasta pusă în noi, cugetul, care ne trezește când ne îndreptăm spre prăpastie. Când Dumnezeu a făcut pe om, zice Sfântul Ioan gură de Aur, a sădit în el judecata nemincinoasă a binelui și a răului, adică regula conștiinței. Zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul, să nu-ți dispreciești conștiința care totdeauna îți dă sfaturile cele mai bune. Se povestește despre un credincios că a găsit într-un pachet din prăvălie o cămașă în plus. Îndată a dus-o înapoi și întreba de ce a făcut lucrul acesta, el a răspuns. Eu am în mine doi oameni. Unul bun și unul rău. Cel bun spune, nu lua. Cel rău zice și el, ia, ia, că nimeni nu va ști. Cel bun zice, du-o înapoi. Cel rău se împotrivește și strigă, nu! Și așa i se ceartă toată noaptea și nu mă mai lasă să dorm. Când cuvântul Domnului Isus a atins cugetul fariseilor, aceștia n-au mai putut rezista și au ieșit afară pe rând. Toți înțelesese că neîmplinind legea, le lipsea puterea ca să lovească pe femeia învinuită. Temându-se să nu le fie date în vileac păcatele lor, cum făcuseră și ei cu acea femeie vinovată, au plecat de acolo începând cu cei ce aveau un mai mare număr de ani și pe care vârsta lor îi făcea să se bucure de mai multă trecere în fața celor din jur. Dar înaintea lui Dumnezeu toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar Isus a rămas singur cu femeia care stătea la mijloc. Toți și au plecat de lângă victima lor, dar Mântuitorul Iisus Hristos, care a venit din cer pentru mântuirea celor pierduți, a rămas lângă femeie ca să o poată ajuta cu adevărat și, scăpând o de păcat, să-i dea viața veșnică. Când toți oamenii ne părăsesc, Domnul nu ne părăsește, așa cum zice și psalmistul, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Nu vă temeți, o, oh, voi oameni care ați venit la Domnul Isus sau ați fost aduși cu sila la el de părâșul satana, ci priviți cu încredere la fața și inima lui. El vă va îndrepta privirile spre sângele său curs pentru păcatele omenirii întregi și, dacă primiți prin credință și pocăință această mare jertfă răscumpărătoare, sunteți mântuiți, iar marele părâși va fugi de la voi, pentru că el nu poate să vadă sângele de pe cruce. Domnul Iisus rămâne cu noi în orice împrejurare dacă noi rămânem cu el. Adevărul acesta trebuie să-l știm foarte bine. În versetul 10, după ce toți fariseii plecaseră afară și Domnul Iisus a rămas singur cu femeia, citim că Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis Femeie, unde sunt părășii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nu întotdeauna se ridica în picioare Domnul Isus, atunci când vorbea. De cele mai multe ori vorbea stân jos. Multe locuri din Noul Testament se vede lucrul acesta. Când însă voia să atragă atenția ascultătorilor într-un chip neobișnuit, într-o situație neobișnuită și asupra unei învățături neobișnuite pentru a... O nevoie neobișnuită se ridica în picioare și ridica chiar și glasul, pentru ca urechile ascultătorilor să audă fără piedică. Așa a fost și în împrejurarea amintită de versetul de mai sus. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Isus i-a zis. Ceea ce avea de spus Domnul Isus era de mare însemnătate și pentru vremea de atunci și pentru toate timpurile. Până la venirea Domnului și a împărăției sale, el limpezea marele adevăr cu privire la acela care pândește pe semenul lui ca să-l prindă făcând răul și apoi să-l pârască spre a fi osândit. Aceasta este o răciune înaintea lui Dumnezeu și arată că mila sa mântuitoare față de păcătosul căzut și ura lui față de păcat este mare. Când n-a mai văzut pe nimeni dintre pârâși, mântuitorul nostru a vorbit femeii. Când ne vede și pe noi singuri, fără pârșii noștri, acestea sunt treburile pământești din jurul nostru și planurile pe care le facem și care cer să le împlinim. Deci când ne lepădăm de toate acestea, atunci ne vorbește Domnul Iisus, ne descopere tainele sale în vederea lucrării lui pe pământ. Femeie, unde sunt pârșii tăi? Nimeni nu te au osândit? Ca urmare a luminii care le arăta starea lor de păcat, pârâșii ar fi trebuit să fi rămas cu Domnul Isus și să-i fi mărturisit păcatele lor. Ei ar fi înțeles atunci că nu numai adevărul, ci și harul venise prin Isus Hristos. Adevărul, da, descopere omului păcatul, dar harul înlătură păcatul din fața lui Dumnezeu și scapă de păcat pe păcătosul care crede și care vrea să fie scăpat. Dintre toți cei de acolo, numai una singură se folosește de har și anume, cea mai nevrednică dintre toți, după judecata semenilor ei. În loc să fugă, ea rămâne lângă Domnul Isus ca să primească harul mântuirii. Ferice de cei care rămân cu Domnul Isus Hristos! Ei sunt la adăpostul cel mai sigur, chiar dacă toată lumea asta le-ar sta împotrivă și iar amenința cu moartea. Dumnezeu este adăpostul celor care vin la El și care nu mai au pe nimeni în lume. El îi apără de toți vrăjmașii și îi mângâie în durerile lor. Femeia păcătoasă nu s-a mai apărat, ci a stat liniștită lângă Domnul Isus și a apărat-o El în chip de săvârșit. Când te aperi tu, nu te mai apără Dumnezeu. Dar dacă tu rămâi liniștit lângă Dumnezeu, lângă adevărul Său, atunci te apără El, cum zice psalmistul. Dumnezeu se scoală, vrăjmașii lui se risipesc și potrivnicii lui fug dinaintea feței lui. Cine să ne mai o atunci? Slavă, slavă, slavă lui cel plin de har și de adevăr, cel plin de milă și de înțelegere față de toți păcătoșii care vin cu sinceritate la el. Dar tu ai venit la el, iubite ascultător. Dacă n-ai venit încă, vină acum și primește-l pe el ca mântuitor, ca să te facă el pe tine copila lui Dumnezeu. Iar tu care ai venit la el, dar trăiești încă mâna de poftele tale, vino acum din nou la el și primește harul care ți-l dă să trăiești prin puterea Duhului sau Cel Sfânt și să trăiești pentru lucrurile de sus și pentru slava lui și bucuria ta. Cu acest gând și îndemn minunat, iubiți ascultători, anunțăm încheierea programului I101 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.